Розділ 10. Вони постукали. Тож єдиною можливою ввічливою відповіддю могло бути постукати у відповідь. Стіна гаряча, я це знаю, тож стукав кисточками так швидко, як міг. Стукнув тричі, точно як вони. Миттєвої відповіді не сталося. Я вирішив краще роздивитися стіну. Вона складалася з 46 шестикутників, і на мій погляд кожен був унікальним, можливо, використано різні матеріали. Почувався так, не мав щось зробити, але що? Чи вони за мною спостерігають? Нічого схожого на камеру не було помітно. Підняв палець вгору і вказав назад, у бік шлюзу. Я не знав, чи вони мене бачать, чи розуміють значення цього жесту рукою. Відштовхнувся від стіни з шестикутників, долетів до шлюзу і відкрив внутрішній люк. А чому б ні? Тиск однаковий з обох боків, тож лишити відкритим шлюз – це нормально. Якщо в тунелі впаде тиск, то потік повітря з жилого модулю зачинить люк, і я виживу. Взяв з лабораторії декілька предметів, поклав їх у сімку і повернувся в тунель. Спочатку у різних точках по всій довжині тунелю приклеїв лед-світильники і направив їх на шестикутну стіну. Тепер я хоч бачитиму, що роблю. Дістав свій перевірений гамма-спектрометр і просканував один із шестикутників. Ксеноніт. Майже той самий склад, що й у циліндра, якого вони відправили вперше. Майже. У слідах інших елементів були певні відмінності. Цікаво. Можливо, у ксеноніта, як і у сталі, багато різних марок. Перевірив наступний елемент зверху. Ще одна дещо відмінна комбінація. Найкращий здогад – різні види ксеноніту оптимальні для різних умов. Вони не знали, яке у мене повітря, тож вирішили протестувати в моїх умовах різні склади. Коли я покину тунель, то вони дослідять шестикутники і приймуть рішення, який з них підходить краще. Це означає, що мені треба полишити тунель. Чи варто викачувати атмосферу? Схоже, що так буде вічно. Зробити це не складно, просто дати комп'ютеру команду на шлюзування. Він, напевно, подумає, їй бо, сьогодні у мені щось забагато повітря, але викачає все аж до вакууму. Але знову ж таки, можливо, у них є варіант взяти зразок повітря з мого боку. Якщо так, то мені варто його лишити тут, еге ж? Я вирішив його залишити. В них, скоріше за все, є технологія відбирання зразків. Якби цей тунель робив я, то так би вчинив, а ну і в голові точно вже не полово. Я вже розвернувся до шлюзу, аж раптом око щось помітило. Рух. Миттєво звернув всю увагу на шестикутну стіну. Жодних змін. Але клянуся, я бачив, як щось рухалося. Котрісь з шестикутників блищать. Певно, я вловив тінь мого відображення. Чекайно. Ну, один із шестикутників випирав. Чому? Один із тих, що біля стіни тунелю. Не найпомітніший. Підплив до нього, щоб роздивитися. Хай тобі греть. Цей шестикутник був прозорим. Всі інші не прозорі, а це як скло. Я відірвав один із світильників зі стіни і тримав його над цим місцем. Притиснув голову до гарячої стіни, щоб роздивитися ближче. Світло проходило на інший бік. Я міг бачити стінки тунелю з іншого боку. Там або вакуум, або їх атмосфера прозора. Так чи інакше, там, моєму погляду, нічого не заважало. Раптом в поверхню іншого боку шестикутника потілив в камінець і лишився там, буквально за два дюйми від мене. Неправильно трикутний якогось темно-брунатного кольору з грубими пощербленими краями. Приблизно такі ви могли бачити на кінцях списів печерних людей. Я що зустрів печерників космопроходців? Не тупи, Райленде. Чому вони поклали туди камінець? І він приклеївся? Чи ж вони хочуть обмежити поле зору? Якщо так, то вони схибили. Маленький трикутник завширшки лише в пару дюймів, а вікно має добрих вісім дюймів діаметру. А хиба поглиблювалась. Тепер камінчик зігнувся в чітко вираженому суглобі, і Ондо ще пара схожих камінчиків, що роблять те саме. А Ондо вгастий камінчик, який приєднано до них, який це не камінчик, це клішня. Це клішня з трьома пальцями. Я шалено хотів побачити більше, притиснув до шестикутника обличчя. Було гаряча, але я стримував бажання відлипнути. Так боліло, і, певно, лишиться шрам. Мені треба повернутися до лаби і знайти камеру, але годі. Ніхто в такому випадку не міг би ясно мислити. Обличчя мені боліло, а я стогнав, але за винагороду мав кращий озір. «Чужинська клішня». Е-е-е, я зватиму її рукою. Це не так лякає. Чужинська рука мала три котрикутних пальців, з місцями згину на кожному. Кісточки, напевно. Вони могли стулятися у форму краплини або розширюватися на кшталт трипалої морської зірки. Шкіра була дивною, вона була схожа на чорнобрунатний камінь, нерівний і горбистий, наче хтось витисав її з граніту і ще не повернувся, щоб відполірувати. Можливо, природний захист. Як у черепахи, але не настільки сформований. Рука там теж була. Під цим кутом її було погано видно, незважаючи на те, наскільки сильно я притискав обличчя до розпеченої стіни болю. Але рука, що йшла від долоні, там була точно. Ну, тобто, вона ж мала там бути, так? Це ж не магічна літаюча долоня. Більше терпіти біль було неможливо. Я відвів голову геть. Підпухло, але пухарів немає. Тук-тук-тук. Чужинець стукав пальцем по склу. Тож і я постукав тричі. Він знову тричі вдарив по шестикутнику. Я відповів. Далі сталося щось жаске. Клі, тобто рука, відсунулася і повернулася за об'єктом, який тримала біля прозорого шестикутника. Щоб воно не було, розміри були невеликі. Я підплив ближче до скла, щоб розглянути краще. У обличчя війнуло теплом. Природний об'єкт було зроблено з ксеноніту, пів дюйма у висоту і з великою кількістю деталей. Схоже на ляльку, але руки ноги мав затовсті, і голова теж була великуватою. Йой, це ж я. Це маленький, маленький московський скафандр Баклана КС 2 Лише таким вони мене увесь час бачили. З'явилась друга рука. Ого. якщо в мене їх дві, то чому мене дивує така сама кількість у них?» Друга рука тримала модель Гейл Мері. На вигляд вона була такого самого мірила, як і фігурка мене. Руки штовхали маленького мене в маленький шлюз маленької Гейл Мері. «Ясно зрозуміло. Вони сказали, повертайся на свій корабель». Я підняв угору великий палець. Чужинець лишив обидві моделі плавати у просторі, потім він перехнябив рукою щось на кшталт піднятого угору великого пальця. Два пальці було скручене в кулак, а треті піднято вгору. Ну, і він хоча б не середнього пальця показав. Повернувся на борт і причинив за собою люк. Від хвилювання я хрипів і не міг дихати. Це чужинець. Я щойно бачив чужинця. Не просто чужинський корабель, живу істоту з іншої планети. Ну, тобто це була лише клешня, тобто рука. Але вже як є? Що ж, я сказав його рука, але це могла бути і її рука. Або інший особовий займенник, для якого в мене ще немає визначення. В них може бути 17 біологічних статей, наскільки мені відомо. Або жодної. Ніхто ніколи не згадував про справді непростий аспект першого контакту з інопланетним розумом. Особові займенники. Поки що використовуватиму він, бо воно – це якось грубо. І на додачу, поки не дізнаюсь іншого, називатиму його Камінчиком. Добре. Що тепер? Камінчик сказав, щоб я повертався на корабель. Так я і вчинив. Якось по-дурному почуваюся. Мені треба зробити купу наукової роботи, так? визирнув в ілюмінатор шлюзу. Мої світильники лишалися приклеєними на стінах тунелю, тож я міг помітити там певні зміни. Стіна з шестикутників зникла. Повністю зникла. Тепер можна було бачити увесь тунель аж до обшивки проблиску А. І там був той самий робот, який, випроставши руки, щось ними поробляв. І так, грубо кажучи, вони виглядали, як руки камінчика. Три пальці. Десь також у розміру. Можливо, керується зсередини корабля чимось схожим на контролер-руковицю «Нінтендо». Ох, я й старий. Робот зацікавився моїми світильниками. Дідько, я б теж зацікавився. Це ж чужинський артефакт з чужинськими технологіями. Звісно, це просто лампи, але для ріданців це чужинські лампи. Можливо, найзахоплююча знахідка в їх історії. Роборука рука потягнула їх у маленький сховок на корпусі проблиску, і замок закрився. Закладаюся, це буде найприскіпливіше дослідження лампи за всю історію ламп. Я радий, що у них стався такий шанс зробити відкриття, але вони забрали моє джерело світла. Випадковий стукіт я міг чути, але там було темно, як в погребі. Самий по собі в цей факт викликає цікавість. Я не житель сорокової Еридану, але якби я віддалено керував роботом, то я б десь на ньому встановив відеокамеру і джерело світла, аби бачити, що ж я роблю. Але їм це не потрібно. Їм не потрібне світло. Ей, зачекайно. Ну. Їх видимий спектр може повністю відрізнятися від нашого. Люди бачать лише у маленькому проміжку частот світла. Ми розвинулися, аби бачити у тому проміжку частот світла, який найпоширеніший на нашій планеті. Можливо, ріданці розвинулися, щоби бачити інші частоти. Кімната може бути яскраво освітлена у інфрачервоному чи ультрафіолетовому спектрі, а я там нічого не побачу. Робот. Чому робот? У них тут була жива особина декілька хвилин тому, хлопчик-камінчик. Чому його замінили на робота? Вакуум. Скоріше за все, вони видалили з тунелю всю їх атмосферу. У них був зразок моєї обшивки. Вони знають, що вона виготовлена з алюмінію і приблизно розуміють її товщину. Можливо, вони не впевнені, що мій корабель витримає зовнішній тиск, або їх атмосфера може вступити в реакцію з алюмінієм. Отже, вони тримають в тунелі вакуум, що пояснює, навіщо їм робот. Я почуваюся не нач я нічого не бачив, проте зробив купу заключень. Заключення, які засновані на здогадках і не мають під собою підґрунтя, але це заключення. Я міг узяти іншу лампу. Їх ще трохи лишилося в лабі. Я міг там її увімкнути, щоб бачити, що поробляє робот-камінчик. Але я і так скоро дізнаюся. І я не хотів бути у іншій частині судна, коли станеться щось цікаве. Варто було про це подумати, як цікаве трапилося. Тук-тук-тук. Ні-ні, це взагалі не страшно. Сидіти у кораблі за 12 світлових років від дому і чути, як хтось стукає у двері, це цілком нормально. Так, отже мені треба ще одна лампа. Я стрибнув у лаву, взяв і повернувся до рубки керування. Я почав шлюзування, не потребувавшись влізти в скафандр. Відкрив клапан на обох люках, аби накачати повітря в тунель. Все спрацювало, як я її очікував. Там непогана герметичність. Я поплив у тунель, тримаючи світло в руці. Стіни з шестикутників не стало. На її місці була суцільна стіна з прозорого матеріалу, і з іншого боку був камінчик. Він павук. Павук з джималою сракою. Я повернувся, щоб тікати, але мій раціональний мозок переміг. Спокійно, спокійно. Він дружній, промовляв я до себе. Розвернувся і подивився. Камінчик виявився меншим за людину. Розміром десь з лабрадора. З центру, схоже на панцир штуки, виходило п'ять ніг. Панцир, власне, був грубо схожий на восьмикутник, мав 18 дюймів у обхваті і десь наполовину тонший. Ні очей, ні обличчя не було помітно ніде. Кожна нога посередині мала соглоб, буду називати його ліктем. Кожна нога, чи я маю сказати плече, закінчувалася долонею. Тож у нього було п'ять рук. Кожна рука мала три трикутні пальці, які я бачив раніше. Здавалося, що всі п'ять рук однакові. Ззаду відпереду я відрізнити не міг. Здавалося, чужопланетник має вісьмикутну симметрію. Він був одягнутий. Ноги голі, вкриті схожою на камінь шкірою, а от на панцирі був одяг, щось типу майки з п'ятьма отворами для рук. Я не знаю, з чого той одяг було виготовлено, але він видавався товщим зазвичайний людський. Темний, зеленовато-брунатний, безсистемно поплямований. В верхній частині був великий відкритий отвір, як у людській футболці для ши. Отвір був менший за панцир. Тож єдиним варіантом одягти це було натягнути зверху і просунути руки через відповідні отвори. Знову-таки, як людську майку. Але ні голови, ні шиї для того отвору не було. Лише твердий невигляд кам'яний п'ятикутник, який трохи випирав з твердої шкіри. З його боку тунелю на стінах були поручні гратки. Він зручно висів на парі перекладин, тримаючись двома руками. Думаю, що при наявності п'яти рук невагомість перестає бути великою проблемою. Просто виділіть руку чи дві для отримання на одному місці, а трьома іншими робіть, що треба. Для мене тунель був малуватим, але для нього цілком просторим. Камінчик махнув мені вільною рукою. Одне з людських привітань він вже знав. І їй Богу планував користуватися. Я махнув у відповідь. Він знову махнув. Я похитав головою досить махати. Він скрутив свої плечі, аби похитати корпусом вперед і назад. Наскільки міг, чужопланетянин крутив головою. Я вже почав замислюватися, як же вийти з цієї гри під назвою «Ріданська змійка». Але він сам про це потурбувався. Камінчик тричі стукнув пальцем по прозорій стіні і лишив палець витягнутим. Чи ж він вказує на щось? Я прослідкував за напрямом, і ого, в тунелі разом зі мною щось було. Він лишив мені подарунок. Я маю бути пробаченим за те, що не помітив. Видиво прибульця в тунелі відволікло мене від набору предметів на стіні тунелю. «Добре», – сказав я. «Давай глянемо, що ти мені лишив?» – відповів Камінчик. В мене відпала щелепа. Так, я знаходжуся при нульовій гравітації. Вона таки повисла. Не було ані відтінків, ані вимови. Просто ноти. Як пісня кита. Тільки не як пісня кита, тому що нот в одни час було декілька. неначе китові акорди. Він мені відповідав. Це також означає, що він міг чути. І що варто відмітити, звуки були в тому діапазоні, який я міг чути. Одні ноти були високими, інші низькими, але точно їх було чути. Самий лише цей факт, якщо про нього подумати, заворожує. Він з іншої планети, з абсолютно іншої лінії еволюції, але ми маємо спільні звукові діапазони. І на додачу він вирішив, що мої шуми варті відповіді. «В тебе є мова!» – сказав я. «Як ти можеш мати мову? В тебе ж рота немає!» Пояснив він. «Думай, раціонально. Ти не можеш побудувати космічний корабель без цивілізації, ти не можеш мати цивілізацію без здатності до комунікування. Тож природньо у них була мова. Цікаво те, що комунікація відбувалася через звуки, як і у людей. Співпадіння? Можливо, ні. Можливо, це найпростіший шлях розвинути цю рису». Він вказав на об'єкти, полишені для мене. Так-так, відповів я. Питання мови в цілому для мене значно цікавіше, і я краще вже буду досліджувати його. Але наразі Камінчик бажає знати, що я думаю про його подарунки. Підплив до об'єктів. Вони були прикріплені до стіни моєю шклейкою стрічкою. Це була пара сфер, кожна мала випекле зображення. На одному малося Гейл Мері, на іншому проблиск А. Я відірвав зі стрічки сферу зі своїм кораблем. Вона не була теплою. Насправді тунель вже не був теплим. Цікаво. Можливо, вони помітили, що мені подобаються прохолодніші речі, і вони щось зробили, аби мені було комфортніше. Зсередини сфери почалося тарохкотіння. Я строснув і прислухався. Ще більше тарохкотіння. Знайшов щілину, прокрутив верх і кульки, і вони природньо вирухнулися. Ліва різьба, ясна справа. Я глянув на камінчика в очікуванні схвалення. Обличчя він не мав, тож відповідної емоції на ньому теж. Він просто плавав, дивлячись на мене. Ну, тобто, як дивлячись? Очаги ж теж немає. Хоча, чекайте. Звідки він знає, що я наразі роблю? А він точно знає. Він махав у відповідь і таке інше. Десь у нього точно є очі. Скоріше за все, я їх просто не впізнав. Повернувся до сфери. Розвів у боки дві половинки, і всередині було ще більше маленьких сфер. Зітхнув. Виникло більше питань, ніж відповідей. Маленькі намистинки плавали в полі мого озору. Вони не були виокремленими, їх тримали разом тоненькі нитки. Було схоже на складне намисто. Я розправив їх як мого краще. За відсутністю кращих аналогій, опишу їх як пов'язані кайданки. Два кола нанизаних намистонок, поєднаних між собою шматочками нитки. Кожне коло мало вісім намистинок. На поєднувальних ниточках намистинок не було. Це виглядало дуже умісно. Але я не мав жодного уявлення про призначення цієї штуки. Можливо, інша сфера, та, що з проблиском, прол'я більше світла? Лишивши кайданки плавати, я відліпив другу сферу. Струснув і знову почув зсередини торохкотіння багатьох предметів. Розкрутив і звідти виплив ще один набір намисненок. На відміну від кайданків, у цій конструкції було лише одне кільце. І на ній було сім намисненок, а не дев'ять. Тут також були три з'єднувальні нитки, до яких було під'єднано по одній намисненці. Схоже, на мисто з окремими приєднаними прикрасами. Там ще було щось. Я строснув на півсферу, і звідти випливло ще одне на мисто. На перший погляд, воно було ідентичним тому, яке я щойно розглядав. Я трусив, і звідти випадало все більше на мисто. Всі однакові. Зібрав і розпихав по кишеням. Це мені щось нагадує. Почухав я голову. Що ж воно мені нагадує? Камінчик постукав по панциру клашнею. Я знав, що він лише копіює мої жести, але здавалося, що він промовляє. Думай, Юлопе, що я казав своїм учням в таких випадках? Чому це я раптом згадав про учнів? Перед очима постала картинка мого класу спалах спогадів. Я тримаю модель молекули і пояснюю молекули. Я ухопив кайданки і простягнув його в бік камінчика. Це ж молекули, ти намагаєшся щось мені з хімії пояснити. Але чекайте, це якісь дивні молекули. У них немає сенсу. Я подивився на кайданки. Ніщо не формує молекул на шталкт цих. Вісім атомів з одного боку, вісім з іншого і пов'язані чим? Нічим? Зв'язок не виходить навіть з намистинок. Він просто утримує два кола. Атоми, вигукнув я. Намистинки – це протони. Тож кільця намистинок – це атоми. А маленькі з'єднувачі – це хімічні зв'язки. «Гаразд, якщо сенс у цьому...» – я підняв пов'язані кола і все перерахував знову. «Тоді це два атоми у кожного по вісім протонів, пов'язаних один з одним. Елемент під номером вісім – це кисень. Два кисню... О, два! Це кульки з Гейлмері!» Я тримав їх в бік чозопланетянина. «А ти маєш кебету? Так, це моя атмосфера!» Я ухопив інший набір на мисанок. «Тож твоя атмосфера – це сім протонів, приєднаних до трьох окремих атомів з протонним у кожного, азот приєднаний до трьох воднів. Аміак! Звісно, це аміак! Ти дихаєш аміаком!» Ось і пояснення проникливого запаху з усіх подарунків, які він мені лишав. Залишкові сліди їх повітря. Моя посмішка зникла. «Йой, ти дихаєш аміаком?» Перерахував усі маленькі намистинки аміаку, що отримав від камінчика. «Я мав лише одну молекулу О2, а він – 29ННХ3», – хвилину міркував про цей факт. «Ага», – нарешті промовив я уголос. – «до мене дійшло. Я зрозумів, що ти мав на увазі». «Я глянув на мого іншопланетного співбесідника. В тебе атмосфера в 29 разів густіша за мою». «Ого», – дві речі миттєво спали на думку. «Перша. Ріданці живуть при колосальному тиску. Такий буває на Землі в океані на глибині тисячі метрів». Друга – ксеноніт. Це неймовірна штука. Я не знаю товщину тієї стіни, чи не півдюйма менше, Але вона тримає відносний тиску 28 атмосфер, маючи тим часом форму великої пласкої панелі. Найгірший варіант для побудови корабля з атмосферою. Дітько, то увесь їх корабель побудована з великих плоских панелей. Міцність на розрив цього матеріалу взагалі поза будь-яких таблиць. Не дивно, що я не зміг ані зігнути, ані подряпити штуки, які вони надсилали раніше. У нас немає навіть віддалено подібних умов. Опинившись на його боці тунелю, я б помер за секунди. На мою думку, він також не найкраще б почувався при одній двадцять дев'ятій частині звичного тиску без аміаку взагалі. Гаразд, не проблема. Ми маємо звуки, і ми можемо в пантоміму. Для комунікації це непоганий початок. Аби це вклалося в голові, мені знадобилася секундна пауза. Це ж же круто. В мене тут інопланетний приятель, і ми теревенимо. Я ледь можу стриматися. Проблема в тому, що я не стримався. Мене так накрило в тому, що я ледь міг концентруватися. Я не спав уже дві ночі. Постійно ж відбувалося щось монументальне. Та я не можу пульнувати вічно. Треба поспати. Я підняв палець догори. Рух, почекай хвилинку. Сподіваюсь, він запам'ятав це з останнього разу. Для відповідності колега через стіну теж підняв догори палець однієї з рук. Помчав назад у лабораторію. Там на стіні був механічний годинник тому що кожній лабораторії має бути механічний годинник. Знадобилося прикласти трохи зусиль, проте врешті-решт я зняв його зі стіни і взяв під руку. З робочого столу прихопив маркер, який легко стирався пальцем. Полетів назад до тунелю чужинців. Камінчик все ще був там. Коли я повернувся, він виглядав бадьорішим. Як я це зрозумів? Не знаю. Він трохи змістився і став, наче, більш уважнішим. Показав йому годинник. Відметав стрілки назад. Рукою показав, як вони мають рухатися. Він у собі зробив рух, рукою по колу. Він зрозумів. Я поставив стрілки на 12. Потім від центра маркером провів довгу лінію до 12 і коротко до 2. Мені б краще поспати добрячих 8 годин, але я не хотів, щоб камінчик так довго чекав. Я готуватимуся до двогодинного сну. Я повернуся, коли стрілки співпадуть з намальованими. Промовив до інопланітянина так, наче це йому допоможе зрозуміти. Він зробив жест. Він простягнув вперед дві свої руки і взяв... Ніщо. А потім той ніщо поклав перед собою. Що? Він постукав по стіні, вказав на годинник, а потім повторив жест. Чи не бажає він, щоб годинник був ближчим до стіни? Я підштовхнув годинник ближче. Це, здавалося, привело його у захват. Він повторив жест швидше. Я ще посунув його вперед. Годинник майже торкнувся стіни. Ще один повтор руху цього разу повільніше. Тут я вже не зрозумів, чого він бажає. Тож я іще притиснув годинник до стіни. Тепер він її торкався. Він підняв руки і типу ними потрусив. Чужопланетний аналог жесту – джазові руки? Джазові руки – це танцювальний рух, під час якого танцюрист витягує руки в сторони або вгору з розчепиреними пальцями. Це добре? Що ж, сподіваюсь, він зрозумів. Я повернусь за дві години. Розвернувся, аби вилетіти, але тут таки почув тук-тук-тук. Ну що? Промовив він, вказуючи на годинник. Той трохи відплив від стіни. Камінчику це не сподобалось. Добре. Я відірвав від стіни кільце липкої стрічки, розірвав її надвоє, використав ці шматки, аби приклеїти годинник за правий і лівий боки до прозорої стіни. Камінчик знову показав мені джазові руки вперед з розведеними пальцями. Думаю, це означає так, або я це схвалюю. Типу кивка. Я знову розвернувся, аби вилетіти, але тук-тук-тук. Знову розвернувся до нього. «Чоловічі, холера, я просто хочу трохи поспати». Він підняв палець догори. Використовує мій власний як з їх жестів проти мене. Тепер вже і мені доведеться чекати. Думаю, що це чесно. Я підняв свій палець, щоб з ним погодитись. Він відкрив круглий люк на свій корабель. В нього якраз би проліз ріданець, а от мені довелося б сутужно, якби такий план виник. Камінчик зник всередині, лишивши прочиненим люк. Було б цікаво роздивитися, що всередині, але там було темно, як в льосі. М -м, цікаво. На тому кораблі панує темрява. Цей люк, напевне, веде до шлюзу. Але навіть шлюз повинен мати якесь освітлення, чи не так? Але колега не мав жодних проблем з пересуванням. Хоча я знав, що чужопланетянин може бачити, він відповідав на мої рухи. Це приводить нас прямо до моєї ранньої теорії про зір ериданців. Я вважаю, що вони бачать у іншій частині спектру, ніж люди. Можливо, це увесь інфрачервоний або ультрафіолетовий відрізки. То шлюз може бути цілком пристойно освітленим, наскільки це зручно для камінчика, а я нічого не бачу, хоч в око стріль. Ну і, відповідно, моє освітлення для нього повністю безкорисне. Я міркував, чи могли б ми мати якісь спільні довжини хвиль. Можливо, червоний, найнижча довжина хвилі, яку може бачити людина. Чи це найвища частота, яку бачать вони? Якось так? Певно, варто про це поміркувати. Я маю принести веселку, яка буде світитися і розібратися «Ой, він повернувся» колега планетянин влетів у тунель і по повучому, чіпляючись за направляючий поліс до прозорої стіни. Його рухи були неймовірно граційними. Він або насправді звик до життя при нульовій гравітації, або жителі Ерідану дуже вправні у скелелезенні. У них п'ятеро рук із протиставними пальцями, і вони космічні мандрівники, тож певно обидва варіанти. Однією рукою, так, щоб я бачив, він тримав якийсь пристрій. Це... Гадки немає, що це. Циліндр. Ці люди полюбляють циліндри. Сантиметрів 30 завдовжки і 15 завширшки. Було помітно, що стискання пальців трохи деформує циліндр. Отже, він з м'якого матеріалу на кшталт гуми чи піни. Циліндр мав п'ять вирівняних по горизонту квадратних віконечок. Всередині кожного віконечка була якась фігура. Думаю, що це могли бути букви. Але то не просто чорнило на папері. Вони були на пласкій поверхні, але символи самі по собі сантиметри на чотири були вищими. Еге! Символ з правого боку обернувся і змінився на новий. За кілька секунд це повторилося. І ще раз. «Це годинник!» – вигукнув я. «Я показав тобі годинник, і ти показав мені годинник!» Я вказав на свій годинник, що був так само приліплений до стіни. Він показав жест долонями уперед двома руками, які на той час були вільні. Я повторив цей жест. Якийсь час розглядав аріданський годинник. Камінчик просто тримав пристрій у руках, щоб я на нього дивився. Символи у самому правому вікні, а вони, скоріш за все, були цифрами, змінювалися. Їх розміщено на роторі. Як у старому шкільному годиннику, там, удома. Згодом один ротор лівіше теж змінив показник. Ага. На цей момент я міг сказати, що самий правий ротор змінювався 2 секунди. Певно, трошки більше за дві секунди. Перед тим, як повторитися, унікальні цифри змінювалися у наступному порядку. L, I, V, λ, плюс та V. Коли вони досягли L, наступний ротор зліва зробив крок уперед. Врешті-решт, через 5 хвилин другий справа ротор покрутив усі символи, коли досяг L, і в третій справа ротор змінив показник. Здається, в їх культурі інформація читається зліва направо, так само, як і в англійській. Чудовий збіг, хоча ця неймовірність мала Тобто насправді є всього 4 варіанти. Зліва направо, зправа наліво, згори вниз і знизу вгору. Тож один шанс з чотирьох, чому я Тож я міг інтуїтивно читати їх годинник, а він працював як одометр. L – це точно їх нуль. З побаченого випливло, що I – це один, V – це два, ламбеда – це три, плюс – це 4, а V – це 5. І як же бути з цифрами від шести до дев'яти? Їх не існує. Після V ротор повертався до L. Ріданці використовують шісткову систему. З усіх речей, які я викладаю своїм учням, чисельна система найтяжча для повного розуміння. У цифрі 10 немає нічого унікального. У нас 10 окремих чисел, бо ми маємо 10 окремих пальців. Ось і все. Камінчик має по три пальці на руку, і я думаю, що їм зручно оперувати лише двома руками при лічбі. Інші три руки, ноги, вони, скоріш за все, використовують для впевненого стояння на землі. Тож у них є шість пальців. Камінчик, ти мені подобаєшся! Звернувся я до колеги. Ти геній! Так воно і було. Однією простою дією він показав мені як... Працює їхня чисельна система, в основі лежать шість. Пишуться ериданські цифри L, I, V, лямбда, плюс і V. Еріданці зчитують інформацію, зліва направо, довжина ериданської секунди. Я підняв догори палець і поспішив у корабель за таймером. Повернувся з секундоміром і почав визначати час на ериданському годиннику. Запустив секундомір в той самий час, коли третій ротор змінив показ. Самий правий ротор клацав кожні дві секунди чи щось біля того. І кожні шість обертів другий ротор прокручувався на один знак. Треба трохи почекати, але я хотів зробити все настільки точно, наскільки можливо. Третьому роторові потрібно десь півтори хвилини для наступного кроку. Можна очікувати, що знадобиться приблизно хвилин десять. Але я планував спостерігати протягом усього цього часу. Камінчику робиться нудно. Мені щонайменше так здається. І він починає якось нервувати, потім впускає годинника з рук, і той висить сам по собі біля стіни. Далі він совується по тунелю. Я не впевнений, чи є його дії звичайними. Відчиняє люку свій корабель, починає до нього дертися і зупиняється. Здається, обмірковує свої дії і передумує. Зачиняє двері. Не хоче йти, поки я тут. врешті решт я можу сказати, чи зробити щось цікаве. Каже він. Знаю, знаю, відповідаю я. Піднімаю палець. Він піднімає свій, а потім повертається до повільного стрибання між стінами тунелю. Рухи пронульових гравітації. Третій ротор нарешті закінчує повне коло, і я зупиняю таймер. Загальний час – 511 секунд. Калькулятора під рукою немає і до того ж занадто втомлений, щоб йти за ним на корабель. Дістаю ручку і записую на руці розрахунок. Одна еріданська секунда – це 2,366 тисячних за мною. Боже, результат колом і дивлюся на нього. Додаю декілька знаків оклику, як якусь гарантію. Я знаю, що це на вигляд не дуже цікаво, але щойно зроблено важливу справу. Ми з камінчиком – астронавти. Якщо ми розмовляємо, то вже мовою науки. І ось якраз саме для цього нам і потрібно визначити фундаментальну одиницю часу. Наступне в черзі – маса і довжина. Взагалі-то ні, наступне – це відпочинок. Я дуже втомлений. Я зняв зі стіни мій годинник, відмітив маркером дві години, щоб вже було точно зрозуміло, і потім приклеїв їх назад. Помахав, він помахав у відповідь. І я пішов на бокову. Це якесь знущання. Як я взагалі хотів заснути? Як будь-хто може заснути за таких обставин? Я продовжував ламати собі голову щодо останніх подій. Там же воно прибулося. І мене вбиває те, що я не зможу дізнатися рівень його інформованості щодо астрофагів. Бо ви не можете обговорювати з кимось складні наукові ідеї через пантоміму. Нам необхідна хоч і ерундиментарна, але спільна мова. Мені просто треба продовжувати робити те, що я роблю зараз. Працювати над науковою комунікацією. та іменники фізики. Це єдиний набір даних, який є гарантовано спільним. Закони фізики однакові усюди. І як тільки у нас буде достатньо слів, аби розмовляти про науку, ми одразу почнемо говорити про астрофаги. За Віві L лямбда і рейданських секунд я знову з ним розмовлятиму.